قال له و سال يزري له بابا وي موږ لپاره تاو موږونو وړاندې شامل بادي وزاني دلي له لاراس ها ورو موږ لپاره بیا پکې او هغه خبره ده دا نشي دغه خبره ول دغه د نور قران اول باس و او لویي چې ایمان او دا یې لویي استلای یا د ولې په ځای کې نوزوم څه ډول؟ په نوزوم با انزال او تنزیه ورکاو او بیا د ملي سره پر وګیچو او د دې شي او د دې ورو دي د قران کې ښاګه یو بین څه د دې او یو خبره لږه کړې و چې د قران بیا كلام الله دی نه كلام الله واجب تلل مختصری پدې دغه مخ وروږه په واړو په څروغو یو دغه صلاة جماعت باندې په چې د الله کلام ته هغه وویا دا چې زمونته لوست چې مون پیلو دا حدیثه اصل ته د الله کلام نه شي الله به مخکښ دی هغه کلام نه دی یو شیرا په اوال إمام ولي قرئ لله قول خير الخير اكبر كشف وهي والقران كلام الله تعالى المصاحب مكتوب في اللوح المحفوظ على العرش العلي العلي وعلى النبي صلى الله عليه وسلم نازل ونزل بالقران مخلوق قوم تلاوه قوس قوم کو کو کتاب وترال له وحلوقن وقراءه لنا وحلوق <تصفيق> طور وقراءه ومرورا لا صار قراءه كلام الله لا يواسمي وس بیر روایت باندې تفصیل چې استا چموږ په دې فرصت ملي دي له موغه غوغا د دې ته چې پازات بیا وایو او بیا پات ته دوی ته پورا هم څه می کړو ديابته رسالت کی. سلوک کیه ویه یوه التزام ته اون کوچنه نه ویله سلام صدر ووار بیا دا اومه ته له دما ریکی وونکو او نبیله سلام ته چې بکله ودی کیرا نو دایا او چې اثر څه او نبی علیہ السلام <سؤال> صرف فکر دا قرآن دا حفاظتو نوی جبریت سرسر بیوی نصول القیامة کی امت حکم نازل صلات و حلیق بیوی لسانک لتا جانوی انا علینا جو روح و قرآن جبریت سرسر مو آئے دروار مطاب ادب دان ایجیوز کمی ورمسی بیوی او نور اتا سر اتریا ریو انا علینا جو روح ستاسی د ګذ جواب سلوکا د قران وروه د پیژو ستبياسه د جمیرا هم او سورته اعلی کې ورته تسری ور کړو چې څنګه په وکړه په راته سره یره او حالو چې بیا ورته ییږي دا پیغمبر پسینه چې ما او تاسې هم د چ بیا نی وي د دې په دویل بیا محمد سیو کې جواب کوي او سوره ديال کوو چې چا سایه یا کرای کوي وو آیا او بغیر سورتي سندو اللي له ته ایرو یسدوري اللي روته ایره کې واخو یو الله رب عز وجل مکه کېته حفاظت انت زاوو د او اومت کی تاس خرق دیلا مطاقنا مطاقنا مطاقنا مطاقنا مطاقنا صحابه کیا معراب چه بائی کی او صحب ریو خبری باید در خبر و قیر دوشتر قرآن محفوظ خورایت و سکران خدا را باید ایو قدار خدا چه آراد کو انتیحی تیز زیر وارت تیز زیر دونا تیز زیر چې زغوا کیا قويي نسولن خپل اوسکه چې داخلو اسرو خار نسولو ته نما له بلکیه ولا بلکیه ولا بلکیه ولا بلکیه دا سيتي چرته وي چرته او چاته دا ساوو او خار دا اسرو نسولو ته دماغ تي باندې او يويو کستا په څو څو تسي دي یادې د دې پی دا سیند دل دیما د دې ځای نه خو پریمان دل عاب تاریخ روا نو چې تاسو په ۳ کوټه هابې ځا پدې خبرو کې واه نو قران یا اور څه کرلو نو چې د او بلنبا دا ای دلچسپی شوقا بودا دلچسپی و شوقا بودا او کمکرد بی حافظی چلیلو آقا عادت بودا شیگو یادو رسولا او بیاد قرآن اقباط کردتا توجهو زر بینا شو او قدا و را دا ایوشت چلیل عربو زندگی سر اسکو قران چې کلوره دا یو په سراحت بلاعت د رحمت ورکره نو تاسو هم د په سراحت بلاعت د ویدو چې تاسو د قران په سراحت بلاعت دی دی لاو ته چښه چې دا په کومال په سراحت بنه ته اذور وای بلداوا علم عمل دارک دا قرآن از دکڑی تردید بود دائمو که محاد دو چه قرآن اک پاک که زی پا دا دا قرآن دا از دکڑی دا یادور دنی بات ان لذیر اکنو و گیتا و اللہ و حقام و صلاح وانکا بومی مان سفنا و سر و مبارک و لیدبور و خیرکو من تعالی من قرآن عوالا درنگ نبی علی صاحب ایو حرکو ایو کتاب اللہ لسنے کے دیو حریف لحمی ایو حرک نترے حرک ونیدو دیشنے کے دیشنے کے دیشنے تو قرآن حدیث کے تو دیو قرآن دا ایلامو دیشن دکلے دوکر ترگیبا دوکر چاہشی توی پریمان دے اما دکلیو چو قرآن دے یا در وجہ شعی عمل و آخره و دووز دا قیام <تصفيق> اللیل دا تحجدو دا دیشیو بابد نشقاو راست قرآن آدودی که مختلف مقاره دار موزولی و موزولی زبوه دیروچه ادنا پیناکا فرسا را تاسا و تڑوگا ترزدو بیوه نارق قرآن آدودی دا شقاو راست نبوی که مجوانتونو کے طراووو کے قیام اللیل کے د دې څه د ګرسابو او په دې د بهر د چې پکوم شي د نړۍ په یوې ولېدا دی نو موږ کارو چې د نړۍ په یوې ولېدا کې تاسو نور ماندې کې وو نه دې په قران نو قران کې هغه عبادت اعمال د دې میرا ویلا او ټول سماج او سوسايټي معاشره چې څومره راځلني معاشره وه قران جب سره یو ماشکی دیری چې صحابه کرام دې ترته واځوي قرآن او بیا خ غن اوفاظ ضمان چې نبی عليه السلام قوال او تا اي تابه تاريب دبار او لما احور رائعه او دا تراندالا چه نبیه درس رات و السلام ناچه تاروطا تاريب دبار او بیا حريان دیگر او بیا او بای که صحابه کرانو که او بیاو که توع يوم منزل او دویم چلو مونزل رزیلان او هتل امبرګیونو ویاه تاسو یو کلی د مالومی که خرک که فی قاریان موجود دیل در قرآن اکتار زمارن جنگ ایماما کی شیدان شیو سعویع علم و قرآن نطینا مالومی که خرک که فی حفظتا در قرآنی سفرتا تبایتر لعلاح رزا در نبیان سلام سیمی نفس سیا در قمت بسیو که در دا حفاظت انتظام کړي او دا صحابه کرامو پوره شوق توجهه طرف تاوه دا خو صدري حفاظت و. دا قران چې الله رب ل عزت کو پیغمبر سینې کې بیا امت د ملت بند تحریریه په الله رب ل تحریری چې تحریر کلا محفوش تحریر کسی دو محفوش کڑے تحریری فازد دوارہ انتظام چلنا کڑو لو درے زلد دا قرآن تحریر کراگل ہے زلد دیلی کلشی تحریری انتظام دا دیو جنم و صدرک حاکم کی روایت اوی جمعہ لقرآنو سلاس مرات قرآن درے زلد لیکو لکه جمع شل ا دري ليكل کو يو عهدي د نبي عليه السلام غمالي دويم عهدي صديقي او درم عهدي عثماني د درو زبانو کے زبته تحرير کې راوست شه هغه سدري حفاظت ورته تحريرش دا صدیقی جمع چیوا ام زید ابن سابط رضی اللان ہونا بخاری کی ثابط او عثمانی جمع داغی روایت خوزیف ابن امان ننقل دادری جمید خودی کې فرق دا اولا جمع دا نبی علیہ السلام دا دور کم آمان. او پا کم غراز ہو دا وکر صدیق رضی اللان ہو دور کی جمع سنگا و پا کم غراز و. او د عثمان رضیلان ہو دور کے پا کم مقصد وا نبی علیہ السلام دور کې چې کم جمع شوی دا انہا غا پد دی غرز وا چی قرآن زائی نش سپاتی نش اگر کسی رب سینو کیوینو کی دیش نو سمچا تلگی آجی چا تڑی ری آج نو نو نبی علیہ السلام سلام خپل دور کې داسې سه اکڑد دا چه سو نه قرآن با ده جیبریل وراده نه اغا قرآن با مختلف اشیعو باندې بلی با کلی که ده کاتیبینی وحی موجود نبی علیہ السلام دیر زیاد کاتیبین پده کاتیبینو کې مشهور زید من صحابت رزیلانو انسواری صحابی دیر نو جوان کاتیب لوی سڑے ہو ته دې ګوتونه قربان چې ټول مرې د قران خدمت کړو پیغمبر دور کیولیک د دو ابوبکر دور کیولیک د دو اسمن دور کیولیک ټول د دې ګوتونو ته زید بن ثابت رضی الله تعالی او کاتبانو کې زید بن ثابت هم د نبی له سلام کاتبانو کې علی رضی الله انهم ده کاتبانو کې معاویه رضی الله تعالی انهم ده نو رنګ جن وڅ چې کومه موجوده ومرهس ایما نه لیکل کول خو زیات تر لیکل زید ابن ثابت کړی نبی علیہ السلام دور کې کاغذ نو نو د دې وجه نه په مختلف اشیو لیکلی شي ایما نه صحابو اړې او غیره مونږ دلته را خو حاصلې ده دا, دا, دا په لومړي جمع چې د نبی علیہ الصلوۃ زمانه کې وا اگر چې کتابی شکل کې نو لیکن لیکل شیویلی که تابت دیده پارچه قرآن ساینش محفوظش لیکلی که دل یا پا سپین با کرا بانده سپین کانی نی ماربل دا خداسه مشین کنه دا ماربل او یا غواق ساده طریقه سربا بس سا هموار را هموار کر نپای بی لیکل کو نی سپین کانی بانی لیکل داد لیکلیو ذریعه بات دویم سرمن د سارو سرمنبا کوچکلې شو صفا بکړشه پای بریکل کې دریم دا سیاڅي د وونو د کجوري پټ په پټ باندې کل کېد د کجوري دونه پټ بل د سارو په اډوکو ور اډوکه نه که مډوکه شي د لیکلی دا داول یې کوم کې نه لې شاته خلاصې پوره تختې او خاص کر بیا چې د اوخي نوغه ماډل غټه نو پوره تختې راکنه نو غټ صورت پېری کلی کی پددا اړو کی باندې کولی کی بل یو شاو چې اگر هم میرا ویده وکړه د نبی السلام دور دا حیرن نه یوسه د دې سرمن د دې د وت دی دې کې دا, دا کمال د دې تهونه دو دی یو بار سرمن دا یو پکې دنه یو ته د لاشي جدای کی اغه ته بخلق جدا کاو اغه به صپا کاو وچو به بږي بهیکل کاو نو اغه دا سیولکه زمون د زمانه د غټه غاتا دا سی کار به ورک دقه تباز محققین وي چې دا قران کې چې الله رب العالمین د قران متعلق وي دي چې فی رق منشور رق د قشه رق نوبر د نبی له سلام په دور کې رق کې لیکل شوی هغه غتا کې ما تقریبا سرمن کې لیکل شوی د اشیو کې دا قران اوري کېل شوی د نبی له سلام په دور کے. او تر تیوي دا و چې څو نه قران برات نبی له سلام با کاتبين راوستل او جبريل بس سره قران نه بلکې د قرآن سره سره دام خودل چې دا صورت بلانکی صورت په یا دا آيت بلانکی آيت سره دې خوستو وحکم کیلا او نبی عليه الصلاة والسلام بیا صحابه کرامو ته دا راشي وی د اولیکا بلانکی صورت په سي کیلا یا دا آيتونه د بلانکی صورت تینو بلانکی ایا تُنو گدا ورپسی کئل دا طریقا دا قران دا نبی رسول سلام په دور کېوا د خو یوا جمعو نص قران جمع شو بس ولیکل شو د نبی علیہ السلام مائی دا جمع مقصد سرے قرآن محفوظ ہود نفسی قرآن چولی کلیش دویم عہدی صدیقی کیو دا جمع دا دی جمع مقصد سر د دی جمع مقصد قرآن پا کتابی شکل کې جمع کولی کتابی لیکل خبروت تے کتابی شکل <coughs> کتابی شکل کې جمع کول مقصد څنګه متفرق ځای په ځای په مختلفو اشیاء باندې کې لښوې قرآن هغه یو کتاب ته را جمع او عجیبه او عجیب اتفاق اړي و شو چې دا ابو بکر صدیق دور کې کاغزي شو شام وغيرها علاقو نه راته نو بکر صدیق رضی الله دور کې چې کم قرآن کتابی شکل کې لیکل شوې د نوغه د اغه دور کاغذ کې لیکل شوې زګه چې د سالم بن عبد الله روایت معتای مالک کې نقل کړه او ای جمع ابو بکر القرانه فی القراتیس کاغذو کې لیکل شو خیرطاس کاغذ شوی داران اتقان ولای لیکلي وی حته جمع علی اهلی ابي بکر فی الورق ورقو که پانو که بودی که زکر ایجاد شوید دا کاغذ او ابو بکر سینیق رضی اللہ نو خود دار ترار رسید ناغه پا کاغذ که بودی که خود او زمانی کاغذ بودی که نا دا سی زمانی باریک و صفا خود نخو کاغذ او سا قدره او دا عثمان رضی اللہ تعالی نو خود دار جمع جکمه شویده اپا درم مقصد ادا چه قرآن پا یو قرآن را جمع کرد دا درې جدا جدا مقصودونه نبی علی السلام دور کې قران محفوظول نفسه قران کتابیشه کله چې طول الی کلي شي موله کوي شي د وجنه د نبی علی السلام نو متلی شوی قران پاتې ده د یاد سات شي یګانو د خبره رد شي یګان وای خومینی لیکلی خپل کتاب نوذ بالله چې دا شراب خور خولفونی کله شرح قرصو کې راغلي دا, دا خلافی راشي شي شرح قرغيده و شرح قر ورته واستاپ لارو نو مو وای شي نه د لیکلو خو د نبی سلام دور نه موجود مکمل مع قران پیغمبر لیکله پرې خلک عمر خدا له په جدا جدا قطعو کې په جدا جدا اشیاء باندې لیکل شوی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او لکیتابی شکل ورک عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیو قرت بانڈیولی ک چر قرت اختراع ختم شید نو دا درے جمی دی تحریری او دا هر جمعی جدا و جدا مقصد شو اوس رازداد دوے مجما دا سنگوشوا نو دا جی بو واکید دا جنگے امام شوی دا کم جنگ دے چا سرو مسلمہ تولکذا هده نبوه دعوه کڑه وا نو دعا خلاب جیحاد شوه ده اوپا اغا کې که گن صحابه شیدان شو فده جنگ که تقریباً ستر حفاظ شیدان شو ده قرآن عالمان ده صحابه کرام حفاظ زمانه صرف حافظان نو اغا عالمان نو دقا علماء ستر شیدان شو عمر رضی اللہ و تعالی نو تعالی زرنکه واچه ولا خلیفہ ابو بکر صدیق لراه بخاری کی روایت چ دا خو بدغه سي جهادونه جهادونه کې ودا علماء او قاريان شيطان کېږي چې سنه قران نه زایني او لستو مت مصلي پیدا نيشي خطر دا وا چې ټيګ دلته ولي کړې پروته کوم چې نبي عليه السلام پرې خدا دا کې یو کتابي شکل کې دا نشي او دا تفعی او دا ټوکړي دغه ځای والا يا یو سړی راشی چاسر چا سره یو صورت لییکې د چا سر چا سر در چا سر د یو صورتحسا او ټکه ده سې نه کې دا خوارش شي اوروستو روان روانو مت دا پرشانانی وي چې دا صورت کم پهې او دا یاتونونه د کوم صورت ډیر ل مسله او پیدا شي نو دیو ووج نه نن حفاظم موجود دي د پیغمبر پغمبر دی کم تردي مید دهغ په ذهن کې دی. دا غی مطابق او پیغمبر چلته که مخری دی مطابق او کتابی شکل کی چې دا مسالې آینده کې پیدا شي خلق په قرآنش نو عمر رضی الله تعالی عنہ چې ابوبکر ته وی نا او کیف افالوا مالم يفعل رسول الله صلی الله علیه وسلم اقار څنګه وګوم چې پیغمبر نه ده سابه کرام د احداث فی دین او بدعت نه ډېر ځان سات خوبیا بخاری کی روایت دا ابوبکر صدیق الفاص <سؤال> را نقل <سؤال> دی چې نومر اتانی مبارحا لو ورځ الان هو سره بار بار مراجعه اخر شرع شو چې دا بدعت نه ده بلکه دا زمونږ د دین او د شریعت چې کم دلایل دي کم چې وصولي په قوی دلائل شرع مختلفون فیو متفقون علیه متفقون کتاب سناده جمع قیاسو مختلفون فیو نور دی نو پاگو گو که استحسان استحسلاح صد زرائع شرائع من قبلانا قول صحابی و عرف اسحساب الحال دا مختلف دلائل دی نو پده که اوسو مسالح مرسلہ استحسلاح حمتوی او مسالے مرسلہ دا اېدات دلیل ده قران جمع چې ابوبکر صدیق ته عمر وې نو دا په کوم دلیل وې مسالې مرسلہ په بنیاد باندې استصلاح په بنیاد باندې دا ابوبکر صدیق ذهن کول شو چې هغه بس دا قران د زایا کولو لپاره صدې باب لري صدې چ هغه متفق شونه هغه بیا زید من ثابت رواس کاتب وحی او په دې کاتبینو کې ماهر وې زور د پیغمبر باندې اعتماد قرآن یې ټول لیکل شوی و اکثر دراس هر ته و دا عمر ماته دغه وې نو هغه تبیات کیڅه کوي بخاری کې روایت چې نو عمر اتانی د عمر مال راغه فقال ان القتل قدس تحرى يوم اليمامه بقراءه القران واني اخشى ان يستحر القتل بالقراي في المواقيت دير اغلى ما توي يمامه كي شيطان دير شو او عندك ومسنه جهادونا تيشي وبدي جهادوني بالقران دا قاريان شيطان يشولما نو اسنا نو ذهب كثير من القران دير قران بزاينش نو دا, دا دا طول خبره و اني ارى ان تعمل بجمل القران حكمه چي قران جمع کړی نو فقالت كيف نفلو شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا والله خير دې کې خير مصلحت نو فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك بار بار د باص موبايسي اخر زماسينا الله کول نو زيد بن ثابت هم تدوي كيف اول علماء فرسله صلى الله نو برکر و سره لگیا لگیا لگیا, لگیا اخیر زیده می ثابت و ایشان لازمه سینم کلاوک انتظام تیو گورا افریند بسوابه کرامو چی سنگ انتظامی ولوک انتظام داسه اوکا چی زید ابوبکر صدیق دی دوالو عمر او زیده می ثابت تاسو با قرآن جمع کواه ودای د پا رب ترتیب شي ترتیب بدای چې سمرا د نبی رسول الله د زمانی تحریرات موجود دي ا بونیاټی چې کومل تطراقي اغه تحریره د اغه په ترتیب یو دویمه دادا چې تو ابو بکر دواړه د مجينه بوی په ګټ کې کینې او دا لیکلو د دے گواہ ہے با پا یو آم کلو کلی کچری چو وقت وی کچری کلو ال دا بدا شہادتو نارے یو خال دے لیکلے رے نو چې کم صورتا او کم آیات لیکے او ال موجود دے نو دو وہ کسانو کمیٹی والا جو رکلا وہ صحابے کرام کاتبین چې داغی وہ کسانو سر برائے زیدی من ثابت د دکا چرمندیک ماشاء وو کسان دغه قران انته پرته غوی دیم بس تاسو خپل حافظه دی وو کسان یاد دې کرا تاسو خپل ذهن کې یاد دې غمن ګورې پیغمبر نو یاد کړه میو ال طریق دیم د وو کسان خپل حافظه دی یاد دریم کار بدا کوي چې کوم سورته کم آیات لیکي اغلی کله شې یو د 100 صحابه درم په دې هر آیات او هر سورۃ کې په دې بدر بار ندو نور ګواهان دوه دوه ګواهان اوبېچ اغه ګواهان به صرف ګواهان نه ابدا سي ګواهان نه چې یو خو تاسو تخپل مسوده وکړئ ما سره خپل مسوده کې دا دی لیکل دا, دا آیات یا صورت دویم بادا کوي چې جما برای راس پیغمبر دا ورېدلې صحابین هم نماز وکړ خپل نا پیغمبر دا ورېدلې تخس یو نو صدونی 14 سور نزغا وه په یو یو او په یو یو صورت پیشي اسانه خبر نه خدا کوي چې اخلا ده کوي په پټنی دا به عمر ناشتی عمر به مخ کې کوي اسانه خبرې عمر به ناشیه او تبه ناش چکه کم سړې گواهه ل راضي د عام خلکو په مخ کې ود عمرو زالمن ثابت دي خو هيغه کې څنګه څنډه وروختهونهونهونه اړتیا یعنی د دغه دور دا دغی زمانے دا انسانی مطابق او دغه زواله چې سمره د انساني وسایل مطابق احتیاط او سمره خبره یقینی کول نو بس دغونو نور بسې بسدغې طریقې سره د قران د مشوروش په زيد بن ثابت او یبو داوود کې روایت راځي چې بس لیکل شورو شو چرته راته کارو بای لیکل چرته په سرملو لیکل شوی چرته یو چرته بل چرته بل وکنه لا يقبل من احد حتى يشهد شاهدان بیا به دو غواهان به پېښو دی, دی طریقې سره لیکل شورو شو واقعا بکی عجیب راځي یو مقوان دے دلچسپ و واقعان یو واقع پے خش زیر ابن صحابت لکل کئی سورت توبے تو تو. او د سورت توبے دا آیاتون آخری لقد جاکم رسول من انفسکو دا آیاتون آخری لقد جاکم رسول دی دی اوو والا تا ہمی یاد دی چیاؤں دا قران ایښود د لسورت بارنا ګواهان پکاردې غواهان په اعلان وشي چې لکه پلان کې صورت پلان کې یا تونچا سره یې راځه دا وایي و کې رضی الله عنه مسوده مخایه غواهي چې کلا د دې اعلان وشو د دې یا و قران ګواري دې سم یاد دې ری سلام مسودو کې له بهر نه غوانه ملای کی الهالو نه کای کای سپنشت یاد خوره لیکلم دی خو صحابی دا بل نه بل صحابی دا بل نه برای راس پیغمبر نه چې چېز دګړي درس کې چا و درسې کوو څه پکې ناش تاسو غوانه مې صدیق له خبر راه ورته شو چې دا څه و او خارجید و گواہان دیشت او ایخا او ایخا او ایخا او ایخا زور اکر اعلانو کم چوئے پورت جوئے پورتا او خامر و خاتیب و کیناز اعلانو کار جمع دا قرآن شورو دا تا اسطر پتا دا خود آیت را غلی دا مون لیکل شرم دا نبی دا قرآن پہ گوئی کئی خوب بار خارجید و گواہان پکار دی بیرونی انشت. چر تایی راشه گوئی ورکی مینه پس هم سویش خد لاسه بار قبائلو تا اطلاع ولیگه اطلاع گانه ولیگلیش سپتا نلیگ لکر داسی سوکنیش تا چویی چی ما پیغمبر برای را سوری دریو مازان سر لیگه نور خوشتا خو لکر دقا سی گوا خبر شروع و چې چی بازو دا ارائه او بکر صدیق لورکر چوکر بس فیلی که اجازت ورکر زکا با اجازت امیر المؤمنینو یی چا ز توار کا بس لیکره مشته د وګواهان بهشته بارنی گواهان دیني کړه نور قرآن دې کړه دا ټول مانی چې قرآن دې صواب ټول مانی چې قرآن دې هوا گواهان صرف نه ملاویږي بارنی چې برای راسه وایو نو وګر سیدی اختباس دارسی اوینا کوم اصول چې مقرن شیری په اصولو بخبرې نه بغیر یې نه لیک بارحال روز دې دې دې دې مسلډیرا وګدا شو پدې کې یو صحابی راغی هغه صحابي چې هغه ته خوزېما انصاري ویل کې رضی الله تعالی او خوزېما رضی الله تعالی هو راغې قوی ودی چا مدن نبی رسول الله پخ پنه دایا تونه ورې دلی او مسرلی کلو شي کیدین شی ز صحابی دغش کو روزو کې چرتبارو سړی کله کله په سفر یې چرتبارو دی روزی پکې ځکه ولګی نو یو غواخو پیدا شو زدم نشتا بیا یې لاله کیږي اچھا حزیمر زلان هوتوی چې تا خو غوی ورکړو غواهان دو په کارو او ښا دا مسره آسان ادب محجی راغې او ته زما غوی د دو برابر څنګ دو برابر بردا زما غوي پیغمبر د دو برابر کړی و واقعه بیا غوي چې سو واقعه راوی دا شی وا چې اوزل نبي عليه صلوات سکار د پاره بارو ته بارې چرتا سړې وخت اسره اوهو وتې خرسه ویو پس عمر بدو خرازم مدینه ته ځي پیسې مل بارو اجل روان شوی نبی علیہ السلام مخ کې دغه بودو یا چرتا باندې وسړې په دې کې چې دبن کسي ریډلې ورته خرصه په دوه مره او د قیمتي امتوي بس لالچ وراغلی چې راځه د ډېر قیمت ولینالي چې نبی علیہ السلام مدینه ته تشریف بیول او د تېو خورا وره پیسې واره ہے نا ما پتا کړه خرص کله حالت هغه د ډېرو پیسو هر څو نبی علیہ السلام متو شنو تاسو سره خبر او کلا تاسو نماز تاسو به د ایجاب قبول شید اوی نه ما جګری گاوا کم دی نو گاوا خونو نو دلته گاوا چرته نبی علیہ السلام ځالاو دی کدا صحابی غزیمان ساری رجال هواله او رسول الله صلی الله علیه وسلم د قصدی سړی ما زرانت به وکړو اوس ته انکار کوي وې چې نه گاوا وخاید یا رسول الله ز غویم زګه وایم اسړی ته زګه نبی علیہ السلام باندې تا دوو خاص کړل بس او خبر کو پیسې اداش نبی علیہ السلام وسته ته چمتوي انت خو زګنو او ته یا رسول الله جی بخبرم مونږ تا په خوله باندې دوه غټ خبرو منل الله شته قیامت ته جنت ته دوزخ دے دین اسلام دے ته د الله پیغمبري ته دروغ نه وې صادقې نو اغا خبر اکی تا دروغ نی دیو لیو دی خبر اکی با تا دروغ وی ماستا پا خلی یقینو که چه بیش شرد اما ایزا گاویم نبی علی السلام خوشان شو آواتینن نباد تا گوئی دیو پا دو برابا الله نظامی کنه دیل ساتر ایو دا گوئی دیو جنا سیرت نگار وی چه پر طول زندگی که دا حزیمر زران هو دا گوی د یو په دوکه د سر دق د کې په کار شو دینه مخروز چرته د په کار شه په قران الله تعالی بس چه دا گوی وکړه بس صحابه کرام خوشاله شوړي او دا آیات قران کې ولیکل شه دا د یو صحابي په دوو غواهه حساب په غواهه باندې لیکل شه ها باقي کتابونو کې براشي چې دا آیات دا, آیاتو دا صورت دی آیات د سوره احزاب 23 آیات رضیالانو صدقو مع اهد الله او صحابی ابو حزیمه یادی دایوست لاغت دا. نو تدویخ شاده کړل چې اصل کې جمع د وزلوا د صدیق رضیالانو په دور کې چې کوم جمع دانو ال ت آیت دا آیت مسل راغلی و د عثمان رضیالانو دور کې چې جمع کله کیږي نو بیا دا د سورې احزاب دا آیت مسل راغلی او دا صحابه وی تو دی دا کم چې زو شهادتین ده نو د دې سوره توه دا وکړ چې دغه ځای دور کې جمع کې پیش شو او دا ابو حزیمه چې دا د دې آیت رجال صدقوا ما عبد الله په وخت د عثمان جنور وخت کې چې کله جمع کې راي کې مسالره غلې ونه ده ولیکن راجح قول دا دی چې اصل کې دا ابو حزیمه نه ده ام دق حزیمه دا چت دراوینا ابو حزیمه شریری او دا ایت دا مثلا سوره دوبه والا دا ابوبکر صدیق دور کې دا او بیا عثمان غعلام دور کې چې یو قرط معنی خبره و نه ټول تم څه مثلا راغله دا نو د غوی ور کړی دا به یو تدبیق په دې طریقہ باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی او دور کې هغه کمیټه دا تمام قران مرتب کو وی لیک او یو غطه نسخه تیارش قرآن اولی کلیش نسخه دا بوبکر سی دیق رضی اللہ تعالی ها سراوه دا نسخه چی کما تیارشه بیدا نو داوی تقریبا غطه نسخه تقریبا دا سی یونیم لاز یونیم لاز لاز دایی نو دا, دا سی یونیم لاز غط سائج. دا قران نه او یقینا چې هغه کار از ومخدبل کار از نو خزخیم جل جوړ شه او بیا هغه پټار باندې ګنڈل شي لکه څنګه چې مونږ دلته جل سازي کوو پوره جل سازي شوی ودار دالوس حاصل کې ابوبکر صدیق رضی الله و سره وا دغه د وفات نه بعد بیا دویم خلیفہ عمر رضی الله و او بیا دغه د وفات نه بعد ام المؤمنین حفصه زیلان ها. پلا ریو پلا نه دیتا پاتش دا پرتاوا دا بس گویا کی سرکاری نسخہ شوا سرکاری نو چرتا چې بچا پایتونو صورتونو کی خپل مسودو کی صحابو تا سمسله پیخیدا نو ټول براتل دغه نسخی نه کتل قتل ابوبکر صدیق سره عمر سره زینا او بهو سره او ابسر زینا عین خپل مسودې ترتیب کوله دا الترتيب دا صورت دا د دې د ترتیب چې کوم ته مخه د پروته به زما ترتیب دا هو د ما جمع شویو د نبی رسول الله وخت کې نفس جمع دا ابكر صدیق رضی الله تعالی له چې ترتیب ورکړی شی او په کتابي شکل کې شی درې ما جمع بیا د عثمان رضی الله حضور کې دیو جنا عثمان رضی الله تعالی له صرف جامع قران نه لې سوګ دی ابوبکر صدیق او عثمان د دواله فاول جامه د قران څوک دی وکلسید وین بیا عثمان رج عثمان زلال دور کی سبب سه جوړ شو قران خو جمعو بیا ول جمع ش هغه مساله د قرئات ور اعلی اختلاف دا پیدا ش ناغه په یو قرت راځه او اپیا داسه شوه ده عثمان رضی الله <سؤال> دور کې خو د اسلام دایرې روسي شو دلته د کابلapore د خو هندستان خو افریقا خو یورپ ډېر لوی وسیم مملکت شو ډېر زیات فتوحات د خلفای راشدین او دور کې یاد عمر دور کې شیوه دي رضی الله نو یاد عثمان رضی الله او ابوبکر صدیق رضی دور کې خو اندرونی فتنه ختمه کړی لکه مرتدین او مالی نه زکات منکرین ختم نبوت اغفتنی جړډه ويس او بیا عمر جنان دور کې فتوحات بار روم فارس او د عثمان جنان دور کې خو بیا دي زینو ته دا خبر را ده لوي وساعت کې راغلي دا د عمر جنان هو دا عثمان رزي دور کې علي رزي دور کې بیا فتوحات درې د وجدا واغ بیا اندرونی اختلاف جوړش یو جن داغه په دور کې یو انچوم نه پتاشل اوبه سودره هر سودره بیا د ماویر زمانو دور کې بیا شروع شو فتوحات خو په هر حال د جهادونه کېدل عثمان رضی الله دور کې اصحاب کرام بیا محدود او جهادون چې وکړه تابعین تل نو دایو دا خواه شو چې خامخام سره وی صحابي نگه چه صحابی او تجربه دا دویم دا پیغمبر صحبت ته دویم دا صحابی وجود او دا آغاد دا دواگان او برکت باقت حکی نو داسې سی بدیزن سر صحابه دور دراز علاقو او صحابی بوت دا عثمان رزنان دور که دا ارمینیا او ازربایجان دیخوا ازاد مملکتون دید روس نه ازاد شی روس چکلا ماد شنو دا تاجکستان او زباکستان داری آسرتون از ارمینیا اربیجان از اربیجان که دی ارمینیا که اکسر غیر مسلم دی کنو سلوانان پکشت دا ملکونه دی جهاد تشکیل شو دا عثمان رزیلان دور که نو دا اقا اصول و مطابق زن سر فوجه و لخ کر دا حضیفه ابن یمان باعت لیش پیغمبر با تباد صاحب دې د نبی عليه السلام او رازدار ده پیغمبر دې دا سر رازونه ویل چې بل چا تې نی وی منافقان وتو خدري دا دا دا دا منافق ده دک او بک امر رجال هبا کله کلو د توی نبی عليه السلامه ماره بعد نبی رات له نو عمر بوي او شیطان باغ الا رنزیش بکم باندې عمر زي میشار الله قام و بل ترم تر صحابه اکرام و آجیزی و خوف خدا و دیو مرزی لانهو پل دور خلافت کې بکلا دیو خزیفر رضی زی اللہ و تعالی نهو تاوی چه تا ما ترشتی ووایا قربانا تا ما ترشتی پیغمبر خو دا منافقان و کې که زمان نم نده غصه ابا تا او مر امیر مطاق نمی نده غصه ابا ما ترشتی ووای چرتا زم منافقانو که خونه مراغنه نو داغه صحابی دی هوزهفه ابن امان چې نبی علیہ السلام ته د منافقانو نمونه خولیو دا, دا دا منافقانو نو او دته دی هوزهفه نیو امان زلال هوتہ د خپلوی خلکو او د خیر ته پوسنه پیغمبر نه کوله ما دا شر کو شر څه مطلب فتنه حالات نو د دا دې داسې په دې فتنو پوزیشنون ډیر پوهه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او تعالو عمر رضی چې ما ته داغا فتنو تسکراؤ که او ته نبیلی اسلامی دا فتنه دا دا دا دا بای دا بای او دا ته داغا دا نی آدم مالا دا ما تماعیلومی دی اغا ته آدم چه اغا دا کدا سیلاف برازی وی دو خانده ومر زیران وطه تداغی غم مکاو ولی تداغی غم مکاو زکا چه ستاپ ده دور کې اغی فتنه تا یو دروازارا عمر یادو هغه فیتنس تا ور کې نه راځي دا دروازه ده باب عمر فوی شو چې دا ما یادې زکه د یوه زېفانه چا ته پوسو کو بیا عمر فوی چې باب چې تا وتا یادو نو دې فوی شو دا ما یادې نو ته ما هیڅ غب شپ نه لګو پیغمبر دیس نه وته نه پېرس چې بابو مزه هو عمر دې بیا تاسو کوي باب خدای حقیقتو فیتنه وته مخه تا خدایا ته چې دا باب با یفتحو ام یکساب دا دروازه با, با کلاوی گی که دا ما ماتی خوزیف ابن ام امان تای ما ماتی گی عمر کوش که شهید با کلاوی گی ما کل ماتی گی دا دروازه ما نو دا ندا فیتنو تا لارس بن سو عمر رضی اللہ وٹو فیتنو ندا و سو حوید خوزیف ابن ام امان دی جهال ارمینی او دی طرف تراغلیو از اربیجان بز دی با جهال دونو کے دستو سر کلا یو دستی سر ناس پاس کلا بلی تا داباو یه را زا سو شو چی ما خام ما سوطن دمونس تیم دی او یو دستی سر دی چې دی چی منزده مخ کش امام مخ کشو منزده اغا قرط شوروک قرط چی شوروکو د مانځله بعد اختلاف پیدا شو شته مقتدیانو کې هم ځکه هټول علما خوې خلکو د سیام امیان غونو امام دغه قران دی غلط دی دا وتې غلط نه لري ما د پلان کې صحابي نه ځکه دې مقتدی وته چې نه غلط دی وي ځکه مخبل د پلان کې صحابي نه وي له خدا څخه وي له قرت کې फरक ا جدا قرته دا اختلاف مثلا یو تابیح مثلا دا یو قبیلی دا حزیل نو دا حزیل قبیلی لحجه جدا او د قرشو مثلا جدا دا دا لحجهو که فرقی کارا عربی عربی دا خو لحجه بدل اختلاف لکا پختو دا, دا پختو مقعی و پختو دا خو لحجه بدلی او زمون دا دی میدانی لاکو دا خلق و او ده جمو که دا کاری زمون د ملکه ده پختو که ده پختو چه ده سه برزیکنه ده طرف نرمی ده سیزی سختی ده برن و قوات سخته وی او ده ده چې دا ده سه برخیجی روانی گه نو نرمی پیدا کی <coughs> خو اوریجنل پختو کم ناتا پتا ده ده ده پیخاریانو ده خواه ده اوریجنل اصل ده ده یو سبزی ده اصل یو سبزی بیا طول دی براه لیکن اصل لہجہ تحریری کتابی ایو سب زیرا دا کم پیخور چار سادہ نوخار دے کی ویلی کی دا زبان سرے ٹیکسالی زبان ٹیکسالی پیجنے تحریری یا پا کتا سو لگ لہجے اخوا دے خواکڑی علیکلو کے نر آئے راجی پکی نرازی کا تاو دیروانہ بازی ٹکیوہا یا پا علیکلو کے راجی بازی آڑے کتاب کې چلی د دق قبلی که دا چې مونگه وائیوو دا یوسف زیده خومای دی خواه نرمیگی او دی خواه او اگه دا بنو سمپا که رازی بنو سرشتا که نا چانزه بوست کنیش دا رنگ یا کواتوه دا یا هنگوه دا دای پختوه دا شد سمپ را برازی بنو تا چرسی نو بیا خو بالکل ها؟ مور تصوی؟ مر كور تصوی؟ كير صبه امپوختونه مور او كير كير او مر دارن بارکی بارا تیراکی ناو برده جبه امپوختون داخو لحجی بدلش دقسی عربای که لحجی بدلی نو عربای که دقسی لحجی قران حدیث کی راز... حدیث کی رازی چې قران په حروف باندې نازل ده حروف نو مراد به مختلف مطلبونه وي خو یو آسان مطلب اداري چې په وو لهجه نازل نه ده نازل صرف قریشی زبان دا قریشی ټیکسالی زبان تہریری اصل دغه څنګه چې پښتو کې یو سبزی ده دقه سے ټیکسالی وایي او پا اغا زبان چراغه نو دینور عربو تا تکلیب شو ای خو پر جبا کیوه که نا پا عربی نحجا کیوه نو تکلیب شو نو نبی علیه السلام جبریل تووه چه تا خدا قریشی زبان به با باز خلق نیشوه واسه برا کم خرب چه پیخور که پاتی شوه ده دی خو تیک دا واسه دا بنو او دا اغا وزیرستان او دا سچې ده همغه ټل دغه خلک چې کوم ځک خلک لري زړی خزیلي ګډېګا نه زړه بډاګان دي د خاریو د نه دی راغلي ای څنګه پختو ویلی چې نه نو ویلی یا داوی پختو مون ویلی جو نو ګرالا نو اجازه ته واستې نو جبريل الله را له زت نه اجازه ترونو چې ځپل او مشهور لهجه دی ویش غټ لهجه کوي وا اجازهت میرو بس اجازه تو چا چې بکم او رانن سما چې کوم قاریان تاسو کیناسیا 17 وای کنا لو د اصل اغه لهجې لي مختلفه لهجې لکي خو دنده کوم مساله جوړه شو حذیفه ابن یمان چې دا حالت وکړه چې ردواړه سيده ای وای له جره بلع عرب او د ته خو بیا عجمره الک اجم چرانه وتل په دې فرق نه پويدل په فرق نه پويدل او عربه پويدل ا چهو کتل چې شه دواړه سيدې خوصه د دې اختلاف نه فتنه جوړي نو دا احساسو کې چې دا شه وخت نشي سوال او دا اجم په دوا شورو دا اجم کاراله دی خو یو بل په دې ملکی د امت کې بډای رغېت لا پیدا شي بس د یوا نه بلا دقه میدان جنگ لا امیر نه وزد امیر المؤمنین عثمان رضی الله ثواله باندې سور منډا منډا منډ پتل لګیچد دي ازر拜جان نه بده مدینه ته سونه وخت کې نه سي افتی به تیری شي میاش متیری شي 2040 لږ ورسه د ګرمه موسمو ګرمه مدینه ته چې ورسه صاب کرام او تابعینولی د خوشحال وره حذیفه بن یمن میدان جنگ نه یو تویا سر زم دیرکی دمشا بل بلعین نانا امیر المومنین لسو امیر المومنین لمن ته چی ورن امیر المومنین پا زینشت جمعات که غرمانا چاواتی امیر المومن بحرام نه را پیسا وی خوزا ماسر زرونی خبرو لارو عثمان رزیران را پاس عثمان رزیران را پاسو چی را پاسو وطوی ادرک امت محمدن قبل ان یختلفو فی القرآن اختلاف اليهود والنسان لده امت غموکا کی دا کی. لئے او قران کې د يهودو او نصارو اونته اختلافونه لري لفطنه جوړي او ته سکی سره وې دا چل وې يسوع په یو خرات راځه نو دغه وخت کې بیا عثمان رضی الله تعالی تران کمیټي جوړه کړه او بیا تقریبا د یو غن صحابه کرامو کمیټي وا چپاغي کې غن کسرو او تقریبا س اته یا لز دول اصحاب کرام اویا په زید ابن ثابت رضی الله عنه دا کمیټې وو د دې حکم چې تاسو پکې نه یو خو باخ نو نسخه واړې نو دا حب سر رضی الله نه هغه نسخه تلک اغه اسل الله د وژنای تبه امام ویل امام د عثمان جلانو دی تبه امام ویل دی د مصحف او دې کمیټه ولاتی وه چه تاسو با قرآشی لحجبان ده دا قرآن اولیکی دیخوا کمیٹای که دی دا تو صحابا یو یوپا کزید امن صحابی تو هم سواری ده د مدینه ساڑه ده قرآش خونه ده او بر صحابی او با ابن کعبر زیلان خو ده اغم خوات قاری شیخ ده دا خو لیکن هم انسواری ده دی. نو دیتاوی چه تاسو خوب بنیادی خلک ہے احم ده قرآن ماهرین ولیکن دادا چه لحجه و قریشی او قریشی لحجه را جمع کی دا بای قریشی لحجه بانی بلی کلی کی دوی تیدا تاکی دوکو بس بلی کل شو روک لد قریشی او حکم اکو خو سمار رزیلان چه چاسر سمر مصوی دی دی سمر اکم او اولی چهو او که رو لک. رو لک. دا ختمو بس امت کی مسئلی پیدای چه سوهوک دغ خپلله نسخه او خپل خت مخکې وچ ځکه اوثمانو لاانو چې په بندی له ګړه نو د مطلب نه چې د پیغم خلاب کوي آ نازل کوې زبان کې دا خود د ضرورت په بنه اجازت ورکی شو بس واپس خپل اصل حالت باندې دواه لیکل په کارو چې اومد د فیتې نه بچ دا لیکل شروعوش خدا به چې کلهوه لجه کې تر دچ رسم الخط کے هم چر رسم الخط بدچئی د مکی والا د مدینے رسم الخط پونی د قریشی رسم الخط پر کار دے قریشی لہجہ پ کار لہجے لا پر رسم الخطم ضروری گن نتا بئی د مکی والا بئی قریشی دے کہ اختلاف برا دیو مشورہ کولے یو ز اختلاف رہا ب یو ٹکی نہیں کرو کہ رسم الخط چ لہجہ سین گئی لکہ مثلا تابوت لفظ دے تابوت قرآن کشتا؟ تابوت لفظ رائع دا تابوت پا تاثر اولیگو اگدتا کو تا مدورا گول پا کمولیگو اختلاف رائع عثمان و جلان حوتاویدش زکا چه مدینه والا دا تا تا مدورا دی کرا. تابوت چه غیر کنن گول تاثر ایدی او مکی والا وګدتا سره لیک نو لهجه کې فرق راغی کا سر د وقب کو صورت کې تابوت وګدتا سره تابوت ته او د وقب کو صورت کې ګول تابوت سره تابو وګوره تا په حوا دلی اسمانو دې روان ورتا چې اختلاف راوته نه وګدتا تولیک ولی مکی والا داتا وګدلي کې له هازه لهجه دا سه اخترافات بحال کې در په دي طریقه باندې جمع دا قران شو او دقه قریشي لهجه او رسم الخط قریشي او مکی واره دتوی لیکيږي رسمه عثماني دا رسمه عثماني د عثمان زړه دور کې چې کم رسم الخط باندې قران دا مون سره چې کم موجود قران داسره قریشي لهجه او رسمه عثماني دې ته رسمه سه دیوژن په دې اومت اتفاق ده چې قران اوس چا کیږي نو صرف رسمه رسمه عثماني به درسمه عثماني نه علاوه لیکل جرم او ګناهه قابل قبول نه دی دبا صرف رسمه عثماني نه خلاب لیکلي کې ګناه دی دیوژن قران کې دې داسې نه اشته کړه چې قل قاف لام لیکلي کې او قال قاف الف ل الی کی قرآن کی وحی کی قال لے او د شپ شکل د قل کل شو دم په د قُل قاب باندې کړه صبره ولی دا بمداغسی چې قرآن دی کی. دا به قال به شان لی کی ولی رسم عثماني د ق زای کی قل په شکل دا رسم عثماني د خلاف ګنا په دې باندي پابندی د دې وشنا ورما وي خطان لا يقاسان خطان لا يقاسان خط القران و خط العروض و خط القران خط العروض و خط القران هذا خبري وي خطان لا يقاسان خط العروض و خط القران تو خط دراسي هذا قياس مطابق یو خط العروض علمي عروض والا ابحرنا اب وغيره اجدا اب شي تا وګور هغه تاسو په بحرونو ویلي کنه چې موهیتو دارويليه متنوي لکافي ویلي چې کوم وزن جوړي ترنا سي تقتي کوي کټ کټ کنه فعاللو فعاللو فعاللو نو کنه هغه وزن چې جوړي دغره هغه خط او دویم خط القرءان د قرءان ته د قرءان خط داله چې کوم ځای کې دغ قالا دقل ق کړه زهر کې لیکل شه دا ومدا غزې یا او دارنګ تبو چې په وګدتا سر لیکل شه دا په ګول تابانه نه لیکلي او دارنګ قران پاک کې فلا, فلا يربو عند الله فالا يربو ګره فلا يربو مفرد کټسنیه دا, دا تسنیه مفرد خو بیا مسره الف لیکل شه حلانك علم جا صديق لدي تسنين صديق لدي و مفرد سرس شوه ده علم فلس كلي شوه دا صديق رسم عثماني ده تابده غسي تابده غلطينا و اس کو قرآن سابا چالي که فلا يربو و ترا انشاء لك دا مفرد دا علم بطلل کو گونه و کار خط مانا رسم عثماني ده, ده خبار حال ده تا رسم عثماني وی لکی پده طريقه من ده دا عثمان زلان هو دور ک مصحب جوړ کړی شو او تقریبا ونو نسخه او چا څور دا نسخه دانسخه تیار شي نقول نسخه جوړه او مختلف اطراف ټولې ګل شوي چې امت بطول زال لپاره آینده قران او مصحف ته دینه نقل کوي کی وو دقس بیت رسم الخط بم دی له جواب دی د ویلې ګل مختلف اطراف پدې کې مکه کې مدینه کې شام یمن بحرین بسرا کوفه دته یو یو نسخه لري ګره مختلف اطراف هغه نسخه چې شوغې نه رباع دې جوړې شو هو بنیادی دا مشهور زینې ته وډې ګره دې نه نقلو کې مصحف مدنی چې نه د عثماني زړه رو خپل مصحفو چې د انصار اې ټول ژوند کې د سره اوبیا کله چې صبایان باغیان راه له شهید کونه په دقه نسخه باندې نص قرآن اضافه کړه چې وی وو شهید ک او دغې د وینې ساس کې په دغه زيبانه پرې وچي او سيف فيكم الله هغه نسخه مدینه ده دغه نسخه بیا علی رضی الله سره بیا کله چې معوی جنم خلیفہ شو هغه سره وا دا نسخه بیا رسیدلې ده قسطنطینیه وسن دنیا پیچه استنبول التا پرطا بل مصحف مکیو. مکا مکی مکہ کی یو ہے د مکہ نسخہ دمشق تر رسیدله دمشق پر تا وینن صبا او خدا و دمشق بیا جامع مسجد کې وقت اور لګیدله او اور کې غصو زيدله مصحف شمیشم د جکمل لګلو ناغه د شام نه پسه طریقه مراکش ته منتقل شوه او الطالبيا د فارس یو تاجر او هغه په پیسو هغه ستوا وی ال دا د بصریه غ مصر کې موجوده دا یمنهغه نسخه ام جامع ازهر کې براتره مصر کې باهرین والا نسخه فرانس کې را د فرانس کو کتابخانی کې براتره دا رن د کوفي والا کما نسخه چې د کوفه کې عثمان رضی الله عنه کوفي ترې امي قصن دنیا استنبول کې د دین علاوه څو کوي نورې میو درې نسخه وی هغه درې نسخه یو تل دا کاهرا کې مصر کاهرا کې بند عثمان رضی یو نسخه راغلی و دلی دا دلی کې پرتوال دی او بل یو نسخه چې داغه په لندن کې برتاره انډیا افیس لندن ورته ویل پر. خوب کوم چې دلته د دیلی کې واه جامع مليا دیلی کې جامع مليان دی یونیورسيټي دا انت برتاره کم چې لندن کې کوم نس خبره تا عثماني صاحب باری لیکلي دي كتبه اوثمان ابن عفان دا عثمان میره پانی لیکره لندن ته څنګه ورسه اصل کې دا بدر شاه ظفر سره دا مغول بادشاہ او دا مولي بادشاہ بدر شاه ظفر لا دا عثماني خليفه ور کړي و تهفۃ عثمانيان ایو لا و دا بدر سره واخ په بل دربار کې بیا کل دلتا جنگ ازاده که شکستوش مجاہدین ناکامش دیلی بانه قبضا انگریزو کڑا بادر شازفر گرفتار شو اغیر بوتو برما رنگون تا حلتا کې که غریب وفاج شو او دلتا چکم شایی محلو با ای بانه خو قبضا انگریزو کڑا نوالتا چه سر وادرازو نو پایی که او دا نوسخم نو دا نوسخم جون چه تکڑ دی لندن ته اوڑا وست لندن کے پراتا ده ده بات رشازه پر ده محل تختونه غلو اطول غلی دی ده اسی غلاغانه که ده اوڑی دی ال تیخه ده او پاگی باندې ده مغل باچیان اسٹیمپونم دی د خلافت عثمانی والا ده خلیفه اسٹیمپم بیده او دا ټول سنند دالتا شتکم خرک جی تیری دی دمو یو استاز کیسا کول آویز دتا لی نو آلتا یو کتوب خانا غیتا انڈیا آفیس لندن وی دی چی دا نکم اندوستان نکم نوادی را دوری دیا غیل تیخی اجائب گرد آلتا پرو نو داسی پیلر دیوی اغا پیلر سره والا زی جوڑ کردی دی آغانوز خیخی دا مصحف عثمانی او په دې په لاره ورته سند لیکل دي چې دانو سمند با در شاه زفر دربار نه غتا پلانکینه غ پلانکینه غ تاخي خليفه عثماني او د پلان زين دا دان دان او كتبه اوثمان بن عفان سند مسل لیک دا د الله سونا غنی ذات تعالی کرا قران زمون دي ها هیفاظته طریق دیوژنمو د دنیا ته چیلنج چې د دنیا يهودیت عیسایت دنیا خلک هغه د دنیا په یو تورات یا انجیل باندې لاسکيري یو غټ پادری پاپ دے پیلاس دی په لاسکيري دغه غټ دانېشور دی په لاسکيري او دا دی وای چې دا هغه نسخه کوم چې په موسی عليه السلام نازل ده دا هغه بعینه کتاب دی کوم چې و عيسو علیہ السلام نازل لې قیامت براشي وې عيسای د دنیا يهوديت دنیا دا داوان نشي کولی او د قران مطابق مونږ وایي دا حق سچ کتاب دی ومغه د يهوغو حکم چې په محمد رسول الله سلام نازل شو و څو مونږ د دنیا په هر ګوټ کې کې سهارای کې چاپی کراچې کې چاپی لاهور کې چاپی ستاسو په دې لندن امریکا کې د چاپی او یو غټ عالم دانې شو ضرورت نشتا یو جټ امي سړې ده په نسخه چلاس کیری نو دا داوود کولی شي چې دا بعيني ها قرآن نه کم چ په محمد رسول الله صلی الله علیه دا داوې درسته ده کو څو په دلیل نو ډیر علمی دلیل در ضرورت ام نشتا مو زه زکه دا غلې چې دلیل ستا پروت کې پروت ستاندن کې پروت قرآن دلته اخره ده او ټول سند دې وسري لیکل دی او عثمان ذیلانو تر رسیدلې دي عثمان ذیلان هو او د ابو بکر صدیقه مصحف او داغه مصحف دا پیغمبر لیکلې شوی قران را دقه نه دا د قران کمال دا له د عبادت دا الله د دې کتاب خو په حال خبر دا کولې چې دا د قران د تدوین مو تاریخ دا څه ضروری خبره ویه همې معلوماتی چې دا د سری صحن کې وی دغه تاسو ممني اورئ دې ها ځان پوي هغه اورو خو دې تاسو نشئ دې